أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واننا من المسلمين ومن القاسطون فَمَنْ أَسْلَمَ فَا أُولَيَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ داد جناتو بیان دے دخپلو خلقو پہ اتبار سراجمون کی مسلمانان همدي مونږ تقسیمي ی دوو پرکوته یو پر کممونکې هغه مسلمانان دي د الله جلله جلال د دا حکم تابی دي مسلمان نهاد منقا د اللهجلله جلال د دا حکم تابع او د الله په حکم باندې چریدون کې او خبره من د فریانو کې مشته دا غزمنګ استازو عبادت خاني د ایس زن لزري خو دل ته کي رازي حاضر ته کي منځنه کي تلاوتونه کي عبادت کي پجوان کي د الله جل جلالو احکامات اگر اولي او ذم پرکا ومن القاستون ومن نه او بعضې الْجَائِرُونَ نه ال کااستون جاائون عنطرییکل کېول استقامه ظالمان دي د اللهجلله جلال هو دلارې نه د استقامت باندې نچلی گئی الله ته عجز نه کوي د الله په حکم باندې نهجلېږې د ح د لارې نړیدون کې چېدي فار دی فاردي منافکان دي هغه مجرمان دی ظالمانديناپمان نه خلک دی ی ډلهغا داسې ده نو فمن سلمه په اولای کهته هره او رشه ده فمن اصلمه. سوک سوچ چتابيش د الله بیا ورپسې پيدا بیان کلا د الله جل جلاله هو دیتات فمن اسلم اغه سوچ چتابيش الله جل جلاله ته پتان زرا د الله په احکاماتو باندې عمل کوي د الله د پیغمبر په سنت باندې چلي چلي چتابيش د الله د حکم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنت او فعلایکت حر او رشد دغه صفاتونه ول خلق چې دي تحر او د کست کو کست کو تالاشې کو هدایت لرا او دروست لار اله لرا د هدایت بلاره باندې روان شو او هدایت یو ورغ ځاند پره نہ ددی پیداو شو د نقصان نبد شو په صحیح لار باندې روان شو وا اما القاستون وا اما القاستون هر چ زالمان دي د حق د لار نه علي د استقامت د لار نه د اسلام د لار نه د پیغمبر د لار نه علي د ليدي نو فکانو لجهنم ی ودی د جهنم د پرحطبا خشاک د جهنم خشاک وای نګورا انسان نا پرمانی کې پدی باندې بده د جهنم خشاک ګرځي د جهنم خشاک سشه د کانی دیو انسانان دی وقود هاناسو وال حجاره الله فرمایدا هغه خشاک چې د انسانانو دیو کانی دی ندی وو غرزیده جهنم د پرخ샹ک د جهنم اور ببي بلې دیوم اجکم انسانان دي اغې کې د الله نافرمان دي د الله په حکم باندې د پیغمبر په طریقه باندې نچلېږي نو اغې ومه د جهنم خشاک غرزي وګوره د الله عادل چکه نه ګیلاره والي دي هدایت باندې روان شو جنت ته وېبوزي او چی کم زالیمان دی ناپرمان دی دا اللہ جل جلالہ دی لاری نوی بحلاک شی جہنم خوشاک بشی وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيْكَ دِي لَأَسْقَيْنَاهُمْ ما ان غَدَقَا او دا اگا مخ کس لیکل ترلے کل اوحی علی انہو اغیبان او ما ته و شوي د پیغبره دي ته یا الله استقامو که چری دا دیتا انسانان او جنات استقامت اختیار کې حالت طریقته په لاه د اسلام بندې په لاه بندې چې لاه د اسلام د غېبانندې صحی روان شي انسانان روان شي جناتو روان شي استقامت اختیار کې. لا سقانا هم خا مخاللهوي زون به اوس کوو پهې بانندې ما ان غد کا اوبه ډیې زیاتي نو او زه ق ک کې چې عامطور د عربو کې دبو کمي کمی وي او ب نهېلاي اوزی کرد د اوبو د مراتې نه ټول ن متونېدي شارتن نه او کنایتتن کجنات بسیل الله لاره گم با الله تلہ بل نعمتنا فرح انسانان گئی هاو ک انسانن بسی دلر بن چلیګم با الله جل جلاله نعمتنا فرح ور گئی ددی وجی بنت کیم تیرسیو ولو انهم مقام التوراۃ لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دی یهودیان او عیسایان ک چرته تو انجیل باندې عمل کول وینو د اسمان ترپا به خوراک او د زمکی ترپا به سکو خوراک نه کول او بل ځکه م الله فرمای ولو ان اهل القر اهمن و تقه لفتحنا عليهم برکات من السما ک چر یو کلی والکلق ایمان روڑی اوزان دا الله دنا فرمانو د بناونو نه بچکی لفتحنا عليهم برکات من السماء الله وي مونږ په دې ځمکې عثمانونو برکتونه پران نو رزق نه پرمانه سره کمیږي په دې باندې ما تاسو یو لږ اس اسباب ذکر کړیو یو جمع باندې هم ادرس کې هم یو ځای کې تفصیل کړو د رزق په اسبابو کې چې رزق کې برکت راشینو هغه کې ایمان او تقوا <متصف> او د کمیدو کمیددو ختممیدو کې به برکتی کې غې کې د ایمان کم او د تخواوا کم زوری چې انسان ځان د ګونو نه نه بچ کوي نو د د نقصان را ځې او پرزک کې کمی را ځې ځ کې کمی نودلته الله پرمی ک چې انسانان او پریان دی صحیح په طرقه د اسلام بانندې روان چې زبی بانندې ډیرې زیاتې اوغوز کو نه ده کېنا د ډیر فره خرزک به ورکم. نعمته ندونیي به ورکم خداام ګره ور پسې ذکر کوي چې ګورلي نفس تنهم فيه ممب امتحان د دوی cope دیږي ايشکرون ام یکفرون امتحان ب بیام الله کيده نعمت به ورکي او به تورې امتحان الله باګه ګوري چې دوی شکر کوي او کده الله جل جلاله حکم کوي کی اللہ نو کی شکر کوې الله نور نور نمت سې دین شکرتم شکرتهله عظیددن نهفو که تاسو شکر کو لاله جل جلاو پرمي زه به نعمت نورم سې واکوم او که نه شکری کې بان د نیمت د دو خو ډیر دي دی خونا شکری سره الله نعمت اخل یو نیمت بدل خبر د اناندازيله پر معی لی نفسې نه همپېمونږ بعض معش کوو فی هی پیدا غوږي پیدا غنیمت کی ومن من یعرض عن ذکر ربی سوک چه عراضو کی دیاں طرف پلنا نو ذکر عام ده او قران تم شامل ل بازو مفسرین اغیت نه قران غسته القران و ما فيه من المواعظ قران او اغی کی چکه موعظه ندی انسان داغه نه مخړی داغه په احکاماتو باندې عمل نکی نو یس لکو عذابن صعدہ الله دې بمونک داخل کود سه عذاب ته صعدہ چې ډېر سخت عذاب به دې به تحمل او طاقت نه لري نو کامل اعراض د کافر او د منافق د چې هغه د الله دین نه مسلمان کې اعراض عملی دی اعراض عملی دا نه چې د عمل کوته دی پیغمبر په سنت باندې نه چليږي دا الله په حکم باندې نه چليږي رسم رواج باندې چليږي بيدینه باندې چليږي پیغمبر سره شک لو شبہات نه اوشان کی ندام مؤمن اعراض ځه اعراض د دین د الله تعالی نه د سبب د عذاب دی کاغه کامل اعراض دی کناقص اعراض دی اعراض بهر هله د الله د جن خلول دا تا ناکامه او د عذاب سبب دي عذابن ساده عذابن متصاعد لا راحت فيه ولا تخفیف سخ عذاب رس پر سختيدن کې چې نه باقي کې راحت نه باقي کې سیس پکوالي بذلناهم جلودا غيرها لذوك العذاب چمړي چې سوږي الله بورته نورې چمړي چې دید پر چې سختري عذاب کوسي الله دې مونږه تاسو دې جهنم دا عذاب وسات وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد او نن جمعه د نه جديده د الله د ل دی د بل جان علی الف جنسی جنسي ټول جمعه ندي موراد دي او د ان لادي الله نسبت د شرافت په جنه دي شرافت وال کورونه دي د الله کورونه دي نو فلا تدعوا مع الله احد تاسو مربل دي جمعه ټنو کې دال الله جل جلاله سره پاک دي د اعتقاد او په عمل کې پاک دي د عمره بلې احدن اسب يهود او نسوارم په خل او معابد او کنایس کې اغي رابلل کې غیر الله رابلې عيسا د چيوي عزير د چيوي مسلمانانو ته د حکم د چي پجمات د الله کور دی بده ګي صرف الله جل جلاله هویات کی دا د جماعت ادب دی د چي پجمات کې انسان الله جل جلاله هویات او باندې مساجد جماعت مسجد علی زيده عبادت د د مسجد نه هر مکان د عبادت نه اغه لي هر زيده عبادت چي دي نو علي كه غير را ربلل پکار اود نو بي السلام تو سلام د امت پر هجو علت لي الارض و مسجد و تحورا ټول زمکه د دي امت پر الله جل جلاله جماعت ګرځول دي او سبب د پاکي ګرځول ته مم پم نو پخمه د زمکه باندې ځال نه زمکه د پدي باندې غير الله ربلل اغه نش د الله جل جلاله زمکه نو بهرال ټول هغه عبادت مسجد حل بدع بعضی زوی نه داسې دي چې دا اېکی عبادت نشي دی هنه مثلا چې کما کسب خانی دی ویني مینی بکی یا ډیران نشو یا دلار منظور شو ورنه د امت لپاره الله جل جلاله ټول لزمکه هغه سر جوړولې جماعت بهرال ظاهر معنا دلته مساجد مراد دي اود مساجد او آداب کې دادی چې په جمعات کې صرف د الله عبادت کیږي وجه حدیث کې ځ نو اسلام پری تاسو او تنیدو چې فجممات کې د ر شوي اعلان کوئ چې یار زمون ماشوم رک شو یا دا ې رک شودي نو فلو له را لارد دهله دته تاسو چېواپ کې چې خدای پاک د تاته دا ش واپس نهږ. الله د تاته دا ش واپس نه کې ځکه په ان مسااج دلم توب نه ل ذلك جمماتتونونه دی د پرار نه جوړ شوي چې ته په کې د رخ شو شو ایان د غغ ا ایعلان کوه د ګړډ اعلان کوه چې ررک شو نه دا جوړ شوي دڅ بره. دا عبادت د بارا ادرې وړي حديث کې امام رازي نبی له سلام پرمای چې تاسو یو کسونه جماعت کې یو شیخ ارسي اخلی نه فقول له له اربه الله الله دې تاسو تا د تجارت کې ګټه درنګي الله دې تا د ګټه نصیب نګي الله دې تجارت به ګټه کې جماعت دې شونه اخلي وغه خرسي نو د جماعت آداب د دې پدېږي یوځدې الله جل جلاله بو عبادت وشي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد بالله ابو ردي وعننا من المسلمون يقينا بازمننا تعبيد الله ذو حكم دي ومننا وبازمننا القاسطوننا فرمان دي ظالمان دي عليدنتي دلار دلاري ده حقنا دلاري دي استقامتنا فَمَنْ اصلله مااسوک چې تاببیشه د حکمدله فلاکه دا کسان ته هررودي کسو کو اراده وکلارهشهدا د دایتو ته هر رادي تعلااشکو رشدن هدایت لراوا ملقااسېتونه هرچیا کسان دي چېغاړیدللی دي د طب خوشا کوله دقام او کچرې برابر شوټګ شو سی د روان شو انسانه نهو جنات حالت طرقې پهلار د اسلام باندې لاسقا نه هممله خام خمون بهس کودي باند دی ما ان غ د کا او ب ډیرې ورکو ل نفتې نه هم في د دپاره چې منګاز مع شې باندې في ی په دا اوبوکېوا مع اوې زواچ وامنی اغ چاا چې رازوکاناندېکرېرب وي دغ دځ ک او دیان درفپلله د پالون کېپلله یسلوکو روان بکې الله تع د لره داخل بکې د لره عذااً ساده عذاب سخته طاقت بین لري وانل مسااج او یقین جمماتونه چې لله دا دپاره الله تعالی دی فلا تدعو postcss او عبادت مکوای فلا تدوب postcss عمره بل دی جمعتون کي مع الله تعالی سرا حدل اسم اس يوتن الحمد لله رب العالمين ملان وذ للمتقين صلوات محمد بن علي صاحب المين اللهم اهدنا واجنا سبنا من اهل النبي النبي سيدنا عبد الرحمن اسلام بن محمد تمام يا معلم محبت منك امر ببوين درس